Thank <laughs> you.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 divendres per Radio Mollet a les 11 de la nit i ens trobaràs en format podcast tant en el nostre blog on també podeu fer un donatiu per al programa com a les diferents plataformes de podcast habituals com és Spotify, iTunes, Ebooks etc. Gràcies com sempre a l'aportació d'Audiotalaia A més ja sabeu que regularment estem amatent sessions i seleccions musicals, al nostre canal de stream a Mixlouud que trobaràs a mixxcloud.com/núvol defum. Aquesta peça curteta de menys d'un minut arrenca el nou treball de la compositora i experimentadora Claire Rossell, un disc titulat The Bloody Lady, que és una banda sonora reimaginada per a la pel·lícula d'animació del mateix títol dirigida per Víctor Cobalt al 1980. Claire Rossell dona protagonisme al piano en aquest treball molt agradable a l'escolta. Així sona, molt agradable, com us deia, aquest nou treball de Claire Rossell, de Bloody Lady, que trobareu eh, com una col·laboració amb el segell Thrill Jockey. Continuem amb un disc col·laboratiu entre el duo italià Paspertu duo i Inoyamalan, un altre duo aquest eh, japonès. Els italians estan contínuament viatjant pel món, immersos en un procés creatiu, el que ells denominen música lenta. En aquest recorregut estan visitant doncs molts artistes, residències i centres culturals, buscant sempre col·laboracions i noves formes d'entendre la música. A L'any 2019 viatgen per primer cop a Japó, on més tard coneixerien aquest altre duo, a Inoyama LAN. Ara veu la llum aquest disc col·laboratiu entre les dues parelles, un treball titulat Radio Yuga, -war, Yuga Wara, i que sona així. Simmum és el títol d'aquest tall que acabem d'escoltar i forma part de Radio Yugawara, el disc col·laboratiu entre Pas Duo i Inoyama Lan. El tercer disc d'aquesta nit el signa Polaroid Notes, un artista de la zona rural alemana entre Múnich i els Alps. El seu disc es titula Quiet Rooms, composat durant una època de canvis personals i un procés d'autocuració, després de tornar a casa havent passat vuit anys treballant fora i lidiant, a més a més, amb una de les coses més molestes que un músic pot experimentar, el tínitus. Escoltem aquest disc amb el tall d'ast tu dàs Continuem amb més música, eh, aquí al núvol de fum, després d'aquesta peça de Polaroid Notes. Continuem ara amb l'artista anglès Richard Skelton. Recentment ha publicat "All Throwing Crux, 12 composicions pensades per un instrument electroacústic de comportament caòtic anomenat carna clavofon. Originalment enregistrat en cintes reel-to-reel, aquestes es van acabar fent malbé i ha sigut a través d'una campanya de crowdfunding que s'han pogut restaurar algunes porcions d'aquestes cintes. Doncs un treball més que interessant, no només per la seva música, sinó també per la seva, pel seu procés de creació amb aquestes cintes perdudes i recuperades després a través d'un crowdfunding. Trobareu aquest disc dins del catàleg del segell escocès Aeolian, el trobareu en digital com no i en format físic en doble CD. I aquesta nit el toc d'electrònica més rítmica ens la porta Maria Calapéz, des del recopilatori i primera referència d'un nou segell portuguès dedicat al deep techno i similars, freqüència introspectiva. En aquest primer recopilatori hi trobareu també a noms com John Plaza, Laima Adelaide, Banoni o Unsung, entre d'altres. Nosaltres avui ens quedem, com us deia, amb Maria Calapez i aquesta peça titulada Immerset. Doncs molt recomanable primera, eh, aquest primer recopilatori d'aquest nou segell de Portugal que és Freqüència Introspectiva. Arrencaven, eh, si no m'equivoco, a l'estiu i ja tenen eh, doncs, 5 o 6 referències publicades. Així que val la pena passar pel seu bancà i donar-li un cop d'ull. Amb ells, amb Freqüència Introspectiva i aquesta peça de Maria Calapez hem arribat a la recta, final del programa, que avui encararem amb KP Transmission, un projecte d'Ilvien, d'Arcambien i Nois des de Sibèria, amb una vintena de treballs publicats fins a dia d'avui. El darrer està publicat en caset pel segell Industrial Coast, sota, sota el títol de Talaipòria Neumatos, i n'escoltem la cara A. Doncs amb aquest projecte de Sibèria KP Transmission i aquesta cara A del nou disc de la Hipòria Neumatos hem arribat a la fida del programa d'aquesta nit el número 468 del núvol de fum. Ja sabeu, com sempre, que podreu escoltar la repetició aquí mateixa a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit i que tindreu disponible el podcast en totes les plataformes habituals de podcast i, com no, en el nostre blog, núvoldefun.blogspot.com Ja sabeu també que des del blog del programa podeu fer un petit donatiu per dignificar la feina de locutor i de director de programa de ràdio. Sense més que afegir, de moment m'acomiado ja de vosaltres i ens tornem a retrobar, com sempre, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum.